Це є звукозапис «Лібрі Усі звукозаписи «Лібрі є суспільне надбання. Хазяйка і челядки. Колись жила госпоженька старенька, багата і скупенька. Два віки б то чи що хотіла жити. Весь день клопочеться і не приляже. Вночі не переспить. Ви б заспокоїлись, було хто-небудь скаже. І докіль турбуватись вам. Нехай би вже унукам та синам. Бабусенька була розумниця велика, усе було одно твердить. Давненько сказано своя рука владика, мене вже серденько не вчить. Були у неї дві челядки, трудненько було жить. Обредли їм бабусині порядки, І у неділеньку приходилось робить на те, що погулять, нема коли й заснути, як добрі люди сплять. Це б Такої тяжкої покути хоч куди видно утікать. Поляжуть спать, не вспіє сон, присниться госпоженька вже й гомонить. Вставати час, на світ благословиться, вам тільки б спать, а діла не робить. У хаті півень був, здоровий та горлатий, челяткам він спокою не давав. Раніше усіх заходиться співати, не наче панії. він щиро догождав. Прийшла челядкам думка злая, щоб ворога де небудь діть. Притихне, мов яга старая, пізніше буде їх будить. Де півень, де госпоженька питає? Уранці був, недавнечко співав. Шукайте, може, він в чужім дворі гуляє. Догляділи? Ви й раді, щоб хто вкрав. Челядки бігають, неначебто шукають, хазяйку, сміючись, вони перекривляють. Уранці був, недавнечко співав, а півня й слід пропав. Не довелось челяткам довше спати, дурна надія, вийшло гірш. Хазяйка ремствує, щоб часу не втеряти, будить їх стала ще раніше. Старі люди правду кажуть, два хитрих мудрого не переважуть. Кінець байки «Хазяйка і челятки».